Takže já se chystám začít číst knížku, kterou napsal doktor Petr Mach, předseda strany svobodných občanů, která se jmenuje Jak vystoupit z Evropské unie. Petr Mach je ekonom a politik, předseda strany svobodných občanů. Získal doktorát v oboru finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Byl dlouholetým poradcem prezidenta Václava Klauze a ředitelem Centra pro ekonomiku a politiku. V roce 2009 tuto spolupráci ukončil a založil stranu svobodných občanů. V současnosti vyučuje ekonomii na Vysoké škole finanční a správní a na Vysoké škole ekonomie a manažmentu v Praze. Odborně se zabývá především otázkami daňové a měnové teorie. Je autorem knih Úskalí evropské integrace, z roku 2002 a knihy tady této, jak vystoupit z Evropské unie z roku 2010 a mnoha odborných i populárních článků. A možná, že veřejnost ví, že jakožto předseda strany svobodných občanů se letos do, v parlamentních volbách do Evropského parlamentu dostal jako poslanec za, Česko, za tu stranu svobodných občanů, která poprvé prolomila tu hranici 5 Ale nikoliv proto, že by, že by vůbec existenci toho parlamentu schvaloval, ale protože chce naopak dosáhnout toho, aby jednoho dne ten parlament byl zrušen, a aby mohl hlasovat proti všem nesmyslům, které na nás, na nás chrlí, nikoliv volení politici, ale nikým nevolení byrokraté. Jenom stručně z obálky knížky, co o knize kdo řekl, tak například spisovatel Benjamin Kuras říká konečně publikace, která s ekonomickou profesionalitou ověřenými fakty a číslicemi věcně a čtivě schrnuje argumenty, které se já snažím s britskou zkušeností Čechům sdělit už 15 let. Evropská unie je kolosální byrokratický podvod na občanech evropských států, stojící na setrvačnosti neustále rostoucích a nekontrolovatelných veřejných výdajů, Upevňování absolutní moci, neodvolatelných vladařů a šikanování občanů neustále rostoucím množstvím regulací. Přijetím Lisabonské smlouvy se stala nereformovatelná a nastoupila cestu k zániku západní demokracie. Další názor na knihu máme od ekonoma Pavla Kohouta. A ten říká, na existenci Evropské unie si většina z nás zvykla. Řadu drobných i větších omezení počíná je drobnou administrativní šikanou a konče zásadními politickými koncepcemi, proto bereme fatalisticky, jako neměnou danost. Jako něco, co si vrchnost vymyslela a tak to zkrátka musí být. Někteří z nás dokonce po potřebě silné ruky Bruselu přímo volají. Stále ještě žijí v blažené víře, že Bruselané jsou nad lidé obdaření inteligencí, dobrotou a poctivostí, čehož my, nedokonalí Češi, nikdy nedosáhneme. Často si v této souvislosti vybavují slova právního historika J. J Klementa, který v roce 1939 vítal německou okupaci Mimo jiné těmito slovy. Pro nás samostatnost byla neštěstím. Tvoří se impérium a my si musíme v jeho rámci najít skrovné místo. Těm, kdo uvažují o dnešní Evropské unii podobně, by kniha Petra Macha měla otevřít oči. E další ještě na názor na knihu Krátký Miroslav Ševčík, ekonom. Kniha je užitečným průvodcem občana po stále méně průhledném procesu. V němž politici a úředníci rozhodují o každodenním životě člověka. Měl by si ji přečíst každý, kdo se o politiku, právo a ekonomiku aspoň trošku zajímá, ať už si přeje pravomocí pro Brusel více nebo méně. Já bych mohla ještě sama za sebe říci, že knihu jsem četla, je velice zajímavá, vystihuje věci velmi vystižně. Podobně jako jsem je třeba já, jako ještě politicky, jakokoliv politikou nepolíbená a o politiku se příliš nezajímající člověk, některé věci vnímala. Například já jsem se v roce 2002 po dvouletém studijním pobytu v Japonsku, v Tokiu, vrátila do České republiky. A pamatuju si, jak se mě e-mailem ptal jeden můj ruský přítel, který byl profesorem na, v Akadem Gorotku v Novosibirsku, který leží v západní Sibiři. A on se mě ptal, tak, jak to tam u vás vypadá v té České republice. A já jsem mu psala, že hrozně divně, že tady se vymývají mozky, protože jsem velmi vnímala tu nespravedlivost, že tady jsou obrovské billboardy, financované z kapez daňových poplatníků, je na nich několik hvězdiček a uprostřed těch hvězdiček je napsané: ano, to byla vlastně obrovská masáž občanů jako kampaň, běžte k referendu o vstupu do Evropské unie a volte ano. Přece každý slušný člověk musí volit ano, protože přece chceme být v Evropě. Ale já jsem cítila, jak je strašně zneužíváno slovo Evropská unie a Evropa. Evropa nerovná se Evropská unie. My jsme Evropě, vždycky v ní budeme, ať už jsme nebo nejsme v Evropské unii. A taky jako lingvista jsem si všimla, že Vlastně anglické slovo European Union používá to slovo Union, ta unie, úplně stejně, jako by použilo výraz pro sovětský svaz, Soviet Union. A kdyby tenkrát se možná před mnoha lety přeložilo do češtiny European Union úplně stejně jako Sovět Union, to znamená Evropský svaz. Možná, že by někde vzadu u lidí byl nějaký velký vykřičník a řík, možná by si řekli, do čeho to vlastně jdeme. Jestli ta Evropská unie není jenom nějaká reinkarnace sovětského svazu a celá její ekonomie horší než, než RVHP. Zrovna včera jsme se s manželem dívali na film, který se jmenoval Víno roku a bylo, bylo to o skutečné události z roku 1976, kdy poprvé v takové de slepé degustaci vín někde u Paříže zvítězilo víno Chateau šo Montana. Teď nevím, jestli to vyslovuji správně. A ono zvítězilo poprvé nad francouzskými víny. A následující rok zvítězilo znovu. Pak tuším, že v roce 2006 zase znovu, ale v časopise Horseman psal recenzent tohoto filmu, že tohleto víno, které stojí láhev asi 3000 korun a běžně si ho normální člověk nekoupí, tak údajně bylo Evropskou unii zakázáno dovážet do Evropy, protože by údajně zákazníci si ho mohli podle názvu. Vše to splést s francouzským vínem. A já jsem si říkala, já bych to nechala na těch lidech. Ostatně ti, kteří se opravdu ve vínech vyznají a stojím za to, dávat tolik peněz za víno, tak si myslím, že vědí ještě lépe než ti úředníci, co vlastně pijí. Tak a zpátky ke knížce. E takže ještě na obálce píšou. Petr Mach, ekonom předseda strany svobodných občanů, vydal v roce 2010 knihu Jak vystoupit z Evropské unie. V níž podal zákulisní svědectví procesu schvalování Lisabonské smlouvy. Byla rychle rozebrána a nyní je dostupná pouze v elektronické podobě. Protože však zájem čtenářů o tištěnou verzi trvá, rozhodl se autor připravit druhé vydání. Právě ho držíte v ruce. I přes uplynulý vývoj nebylo potřeba na původním textu z roku 2010 změnit ani čárku. Oproti prvnímu vydání je však kniha doplněna o dvě zcela nové kapitoly. O zrození Evropské dluhové unie a o kapitolu, v níž Petr Mach navrhuje konkrétní podobu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu. Kniha je bohatou dokumentací jednání s Evropskou unii od vstupu České republiky do Evropské Unie do současnosti. Autor uvádí řadu překvapivých místy až skandálních výroků nejvyšších českých i evropských představitelů. Kritiku autora za neschopnost hájit české národní zájmy sklízí jak Petr Nečas, tak Mirek Topolánek, Vladimír, Vladimír Špidla, Miroslav Kalousek či Jiří Paroubek. Petr Mach nepřímo polemizuje i stezí Václava Klauze, že Evropská unie nemá alternativu a popisuje možnost budoucnost, možnou budoucnost České republiky uprostřed Evropy jako nezávislého státu s nízkými daněmi a volným obchodem bez zbytečných regulací. Takže já bych ještě v tuto chvíli nebudu se pouštět do nějakých hlubokých diskusí na téma Ukrajina, Rusko a podobně, Nicméně je to také obrovské téma a já teda už začnu. Předmluva ke druhému vydání. V roce 2002, tedy dva roky před vstupem České republiky do Evropské unie, jsem vydal knihu Úskalí evropské integrace. V ní jsem vyslovil některá varování týkající se evropské politické a měnové integrace. Zastávám názor, že než měnově integrovat nesourode oblasti, tím je poškodit a pak zachraňovat penězi cizích daňových poplatníků, je lepší zachovat si vlastní měnu. <kly> Místo proklamovaného míru a prosperity, tak Evropská unie začíná směřovat ke konfliktním přesunům peněz a k hospodářské stagnaci. Vstup Evrop... České republiky do Evropské unie by oslabil svobodu jednotlivce a přinesl naši zemi více socialismu. Dokud se Evropská unie nezmění v zónu volného obchodu a dobrovolné spolupráce, bude pro zastánce svobody jedinou rozumnou alternativou zachování státní suverenity a prosazování liberálních principů v rámci České republiky. Česká republika se ovšem členem Evropské unie dnes stala a varování se začala naplňovat. Proces vstupování České republiky do Evropské unie a východiska ze současné situaci jsem popsal na jaře 2010 v navazující knižce, jak vystoupit z Evropské unie. Knižka byla rychle rozprodána a nyní je k dispozici volně ke stažení na mé internetové stránce petrmach.cz. Na mém webu najdete ke stažení i vyše citovanou předchozí knihu Úskaly evropské integrace. Protože trvá zájem čtenářů o tištěnou verzi, rozhodl jsem se připravit toto druhé vydání. Oproti prvnímu je doplněné o dvě zcela nové kapitoly. Uplynulý vývoj nemění ani čárku na původním textu z roku 2010. Celý text tedy jen rozšiřují. Naplno propukla dluhová krize eurozóny, a premiér Petr Nečas prosadil změnu smlouvy o fungování Evropské unie a vznik nového Evropského stabilizačního mechanismu ESM, tedy vznik Dluhové unie. Tento vývoj zachycuje nová kapitola 2,5. Souběžně Petr Nečas a jeho spojenec Miroslav Kalousek spolu s troskami zbylými po věcech veřejných pokračují v zadlužování České republiky rekordním tempem čtvrté části knihy přidávám kapitolu 4.5. V ní popisují vizi nezbytných ústavních změn, které povedou k odpovědné rozpočtové politice s pravidlem vyrovnaného rozpočtu. Předpokládám konkrétní možnou podobu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu. Obhajují nezbytnost změny paradigmatu ve způsobu spravování státu. Stručně řečeno, musíme přestat dovolovat politikům vše, Chceme-li demokracii uchovat, je potřeba ji poopravit, aby nepodporovala morální hazard, který vede k současnému úpadku. Petr Mach, červenec 2012.